إنك أنت العليم الحكيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد وجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأبرون بالبخل صدق الله العظيم إن دروار الجماعة Allahu gjallë gjallë uhu namazin, namazin 12, nf, nf, nf, nf, e gjumasë kabul në e bëkë. Gjithë aritët qera që i bajnë muslimanët sëbë në këtë ditë me gjithë namazin zotë i franohë të rejne, e lusim që ishë në film që fjallën e thanu të në ashërën në fletën e mirësive tona, që të në gjendët në esër e ruajtur dhe rritur. Ne omi në temën tonë të hapur të njohur për ne të gjithë gjumajat e fundit Di fjarë të përsritë uja dhe të i thamë në lidhe me Përshëndetje të tonë a që ja dërgojë Muhammed Mustafa s.a.s. Dhe për zetëi me salavatin e dhe selamin tonë I kemi thamë në shumë herë në gjumajat e religatët tonë Prej ditës ejte Të më falë në prej ditës gjumaj në mrabje Dheri ditën e ejte në mrabje Salavatet e në selamat Kërtojmë na Allahumma salli ala Muhammed Me laiket e Allahumma drejtë të zhejtë e banjë Salavatet e në selamin tonë dër të morë i ndër ua Ditë në ejtë në mramje Dër i të gjumën në mramje Ka thonë salavatet edhe selamat e jua Ja dhinë të onë direkt Pra drejtë për jeni në lidhje Metëm me mësuësi në njerëzijës Këto në zhete katër ua është punë e shajtë Çmësimonikë tata në vizion do ta marr me vete. Edhe rraf mas rasti, kuaftas kuaftas Allahumma salli ala Muhammad, se prates sot Allahu, prates do in melajket këqë e prates do in Allahumma salli ala Muhammad musliman. Kafan Allahul Kurani Karim wa kana tablillahi alayka azima. Ti o Muhammad, takë ngrit armën. Qëso vafan. Tje O Muhammed takemingrit nderin Tje O Muhammed takemingrit autoritetin Tje O Muhammed takemingrit tilsi entarte lart edhe for tie kemi thane Kurani Kerim surate Al-Qalam najuz jeta Allahu Kurani Kerim wa innaka laala khuluqin azim tje ne niveli mat lart te cieljes Tje ne niveli ne kulminacionin mat lart te mirsies ne cieljes semir pra disa komentatorë të Kuranë i Kerimit këtë ayetë kënë komentu me fjallën sëjënë, me fjallën din pra të iënë dëdinën matëmarë, të iënë besimën matëmarë kërësën fjallë e islam, në komentë, prej komentëve të fjallës islam dhe me thonë, islam është sëjënë i nërërër i gjëmotë i fratën që më në e nëzë bashkë të salih Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ahli Muhammed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 al prakatemos ton na emina fjalit natashkurtura ve tashkurtura ne momentet tore ne lidhje me qopracie ne lidhje me buqul e tyre ju ne arabe te nai so njeve me ju kso fsatar phihini te xhillet daxhil ku ju jesh dosfi qoprat aship dur nilen mbra dor strenguar allahualakirim ka thot la te ja al yadaka maglulatan ila aluqik muslimin duart e tuaja e kam fjallën me pasunien që ke wala të pësut hakun në lëbasti asë mosihat krejt fa pra mosihat mosihat dhorën tonë gjithë sejt edhe mosë zbraz gjithë sejt ashtë fjallën islam për njëmë për nivellin mesatar hu është të jeshi mbëthëm ka thonë për në marion alësatu sëlam kërru lëmër i lëmër i lësab puntë më të mirën islam janë mesatarët dështë të jesë në shdëgjamë mesatarë. Pse islami e lipë prej njëzë në mesatarën? E lipë mesatarën përshkak se mesatarja nuk kanë shpak. Ajo është bërë. Me qenë në mesëm është bërë. Nëse në ndalimi në mesatarën, na gjitha punti kemi krimës në suazat të regulloreve, edhe në mesatarën është i vuar suksetit. Në mesatarën kërën suksetit. Mos në dëshëm dërsa të mu është mos rëj paledzuë ranë mes, mës dërpasuri shumë, mës endalë ketë, në mes, mës përno shumë, mës rinë gjumë, rinë mes, gjitha gjonat në mes për njëri unë janë, nës mirë, ati njëri unë i korë suksesës. I dashën i gjëmotë, në ajetin e partë të legjeratës sobët, Allah u zëllë në gjënaluhu në panairin, e njëzënë të, jo të mirë, e njëzënë të ligë, fletë për tonë që të dobet janë ata që emlënë ndorën në, në moment, emlënë ndorën ditën e momentit. Ka një kategori që të vëronën nëse për në vokën, dhe atë nuk japin, indalojnë qërtë me loë, indalojnë qërë që ava ata mësë japin. Kësaj ditës kategori Allah ju ka thonë, e shi ha, i ka, ka thonë shah, bëkhil, definicionit bëkhilit, është ajë që se japë pasunin e datë, atë kategoria e ligë. Qetra kategorije dhe në në ligë se kjo, ato që se japën pasunin e datë, judhimët. Po kategoria qëtër janë dhe në në ligë se kjo, ato që judhimët pasunin e ahuj. Indalojnë e dhe qërë që më së të dojnë të miren. Ome ju ka shohë harafësihi, fa u lajka humul mufi hum, ka thonë kërani kehim, që ato që kanë frikë se po bimë në listën e kopratzëve, në listën e dorën lëvëtëve, në listën e dorën shtrengullëve, ka thënë të mëtojnë të shpëtu. Këto kanë shpëtu sëndër e kanë shpëtu në etë. Do të këtë të shtojtë kojdefi. Spari do të dilët nga kategoria njëzve që i dhimë e pasurin e a hujë sa njëzë ke punë fare, e pasaj të ushtrej shvatën që edhe e jo jamë që ne, edhe ndako, të jamë të dhimët, q Dhe tojësh në rapshin isha. Kemi një problem aktual shumë të madh në muslimanët. E kanë fjalën tashë muslimanët 1 miliardë e 750 milionë, por muslimanët shqiptar, në këtë momentalisht, kemi një problem aktual shumë të madh. Sh, po, faktikisht, edhe njerëzit e tjerë se kanë qartë. Edhe ato që kanë ardhur me buhumanitet prej ishullit të Evropës, a vend malar për te Atlantikut, edhe ato se kanë qartë. Po ne shjegimë cifrën në kontaktën në ta, kënë ardhë dhe regjikon me një vëndë me ta se dhe të qenë ka me e modës e Amerika, dhe të qenë ka me e modës e shteti Gjermaniës, dhe të qenë ka me e modës e Unioni Evropian, dhe të qenë ka me e modës e kondët e bashkume, dhe qen të qenë ka në shumë ma gjonët se ose vera, dhe të qenë ka në qytë shumë me e modës e kriqi i kush international, dhe të qenë ka shumë me e modës e unë hetë të rea, Kto ditat e fundit njerëzit e jashtëm e kanë zosur se vota që kanë më të mëdha se elementët që keni përmend. Jeu afum njerëzët e huaj një argument të gjatë për ta vërtetuar këta, edhe njerëzit e kanë rënë durdhap të se kjo ashë mund të ta menasë kimi po. Deri tas të kemi po tash po i shupit. Me një argument shumë thjesht. Një shtet evropian me 20 milion banor i ka pranuar dhimë i shqiptar me aeroplan te aeroporti i Shkupit. Edhe kanë thënë Deklarativisht bol Dimin a bol i kemi 20 milion banor Slupshani i ka Gjithse i ka të 1500 banor I ka din 500 njërës që i ka njërë nga Kosova Mblena A, a qënë ka vota me modhe Se sa a kanë dit njërëzit Jo, kjo vota me modhe Se sa a kanë dit njërëzit Nuk ashtë ashtë sa e din ato Ashtë me modhe Pra këto një fmi, këja ka kuptimin këto, një fmi që është njëpë që ka linë për dje, e ka obligim më në interesu për njërinë 100 kg. Me mbaj tata, me mirë mbaj tata, këja ka kësu kuptimin. Ne jemi më të fërë që Hollandë, jemi... slupçani është majmanë së Hollandë, shtetë i Hollandës, slupçani është majmanë së Belgjika, slupçani është majmanë në momentë së Anglija. Me ma iman, ai ashum me ma iman propozon transfercion. Transfercioni është 150 milionë euro, se i kanë marrë dini 1500 me një bash mbrena, pa kushte. Pa kushte. Pra i ofroi me Evropianëve hapta, në format intervistave që takohemi me ta. Jësëm, në pyëtje, ka keni arrit ju dërit e kjo pra, ka keni arrit ju ha të një mend në me kohë 4.500 banor me i pranu edhe 2.500 qenë edhe nësë me pa dhe dhe dhe me kesh vërën vashën, vashën vashën vashën po, për shkak se në kemi sistem, sistemi të cilën nuk e posedojnë njërëzit që si janë muslimen edhe kur i kanë aeroplionat e natos edhe kur i kanë ato që i kanë, i kanë to, nuk e kanë atën që i ne kemi edhe shka, ka, shka kemi pra edhe këtë që përënë thëmi këtu përënë thëmi edhe këmbët e bashkume me ditë këta që e thëmi këtu përënë thëmi edhe këtë asociacionet me ditë se na kemi sistem, bu për atërë sistemi ju jo në këtë rast ashtivuar në di fjallë për të se nëtë kemi thëmi sot di avndër di fjalli janë këtë ato, jo fjalli për po fjallë ato fjallë i sa mësuës i njerëzijës i dërguari allahu gjëllë gjëraluhu vë gjëllë shanu deri të prendojnë dhjemi pika lind vazhdojnë edhe jenë në funksion jenë funksionale fa, fa amul wahidi jekësi lill i të nërin u kri më kach fa ushtimi i një personit ashtë dollë për dhjemi një shtetë me njëzit milion me gjajnëz milion banor në e fjënë djarë o planan dhjemi një po të nëhub mënë se ndihmojnë po ndihmojnë këto për mirë sa ka prak atë djarë plana nga shtetën në së në marrë dhe ashtu sa atë djarë plana kanë prekve shtetë, sa i shtetën më nëshim milion banor me vetë arë plana e ka një jetën se bani një pun e kur i baradhojt këti ka trundi ajo a i vëprimi një shteti kur i venë barabar ashtu i venë barabar kur a i shteti ka 60 milion banor edhe i pranon 35 milion të ardhën Atëherë i vjenë barabar këti pshatë dhe këta duhet të adimë organizatët e jasme. Atëherë njëriu tonë i vjenë barabar ajë. Kër i ka 16 milion banor, është gati me i pranu të rrëtë e 5 milion qirë. Vëtëm atëherë këti pshatë dhe, dhe njënit ciki i vjenë barabar. Këto që i për i sabë unë kërësit gjamiës, nuk jam unë këtu me tregu se në pobojnë një punt madhe. Unë e kam këjtë sisht qëlimin që tërkund asë lëndje maësia, asë në këjtje një gjënë qëtër, e sila ka em një ideal. E sila ka em një ideal, e sila ka em një sakrisit, e sila ka em një i farë në gjurën arabes, kam termin shqipë përshka kësës e zisorë. Asë termin arabë kur anor, asë shumë termine kur anore, në asë një gjurën bërës kamë s'kan azekfat përkësim në kanë përkësim vëkëfal ja për shemblë në të lajmërod një linguist në bot e në të bot vëdam pra në të loje se unë i kam gjithë në gjuën kuranore fjallës elhamdulillah një përkësim në të lojë një linguist në bot fjallës elhamdulillah i kam gjithë një përkësim s'ka më kezishton pa e këzishton shumë fjallë e këzishton shumë fjallë atë e që e kam lonë për vete e kam lënë tije atë që e kam për vete atë që e kam lënë për tije isëm nukur anikërin i tha Allah nukur anikërin ka dhe juqësirun ala në fësin u ala u kja në bihim khasasa e në para se të vazhdoj desi ju dëthet e kam lënë për vete e kam lënë për vete shk -të, shk -të, shk -të, shk -të e kam lënë për vete e kam lënë për vete e kam lënë për vete e dhe ashtë për vete Ska që dhe tërmin kjasht Inderuar i gjemat Të nderuar vendas Dhe ma të nderuar të ardhën të dita Ne nuk shpjevojmë këtu komparacionin Mez vendasit e ati që ka ardhë Ne këtu njëzë ne ju shpjevojmë islamin Ju shpjevojmë vlera Vlera të faz ton të cilët Po mos të ishin në këtë moment në këtë vende Po mos të ishin në këtë, në këtë moment Njerëzit i ishin pështat në lera dhe tjera Ato kë ishin në vetrojnë si shë vetrojnë qërt Shtetë i frantës kanë zirë për shëhembol një milion dolar Për mbrojkën e njerëzit që kanë halën në Balkan Shëhembol një milion dolar Në natë rast në së dojnë në dojnë francesë Në basë ke menë zirë si të një katon ka një pëllik Ka që pra që atërë is Një fërning për këtonë barabarmi kënë proporcion në ati. E pra përdojmë me fanë në këtu, vlerëa tonë e hëmë krejtë si shqera. Vlerëa tonë e hëmë ndryshe, përshkak se në i ko komparacionet i kanë fjallën. Komparacion s'ka për kanë vlerëa. Rasullar ka e sëtu se, vjenë prej makës në bine në hijratë edhe balon të një njeri t'ile e ka eminë në khali di blizdej. Galapi i atia është ebu ejub, e jubel ansari. Balon të ajë edhe aj kërkon që të banën poshtë përshka këta e kishtë shpijen dhom bëdhom. I zotë i shpijes, sëtë ja Rasulë Allah, jo ja, nuk mundët, ti dhe të banësh me shtënfiën ti me nalë, Rasulë Allah, e sëtë zëra më kërkon nga që aj të banën poshtë, edhe i sotë zotë i shpijes, onë dhe të ri poshtë për atë e se vinë njërën me u taku. Unë jam i dërguar e Allahut, delegacione vinë këtu, Vinje vrej gjitha orëve me u taku mu me mua për të thënë, e unë ndaj bay shëftisë. Ai zoti i thjeshta me kan ngulje, joja Rasullullah-a, kedit botën e armë u taku me ti e ti do të jesh ndalt se unë nuk mundem ndalt me flet mbi teje. Strati jam ndalt me ushtrim me raun, e ti po ulëm aparat që nuk mundet. Fmiri jam mundet me ndodhni gjë ndalt. Në atës të dhombat me drafa e me druna që i ka mund E uja ati me ram bite e post eventualisht nuk mundet Ti dhët jesh nëllë e on dhët jenë post Kja vlet Kja parim prej parimit e të cilin na duhet të kapi me vënd të fundit Edhe nuk duhet në shuar këta Në saferët e tonë këtë dita që janë këtu E kanë vendin nëllë Nuk mu dhejnë me pa vendin post fare Ato e kanë vendin nëllë Ato vëtë asaj që e ka në vendin në në dhomë, vëtë asaj që e ka në emnin vendin në në shtëpi, ato e ka në vendin në në zëmër, që a shtëpia dhe me vupër se shtëpia ku banuot, në zëmër. Unë fa shprat për thamë, në flasim për parime, në flasim për vlera këtu, flasim për fejantum, fejantum të cilën, përnë për e thamë një fjalë të cilën du me o thamë dhe mo, zban pë Në shqiptarët, sistematikisht, të organizuar, beri në ketë moment, kemi korë sukces vetëm në një punë, beritash. Edhe ata vetëm në një punë. Qera të punë nësë ka vrejta, s'ka vëmë funë në në prejnëve, me vrejt dërën në fadë. Në shqiptarët kemi korë sukces në ketë fush, vetëm në një fush. Ajo është edhe ketë, sa janë 7 milionë në Balkanë, 20 milionë këtë botën, kejve seladë, se në kemi korë sukses në më njërë organizative, vetëm në largimin tonë për e thasë Allahut. Vetëm këtu kemi qenë sukses shëndër në i tashë. Nëse në përmërsohemi shpejt, nëse në arrim që shpejt, shpejt përmërsohemi, në do të korën sukses edhe në pusha të qera. A për thënë me lomë, prej Allahut më ulargu, Prej kryusit me ulargu Vlerat islame me i harru Të abeja të qera me i mor Edhe ata me sas me shtin nga jasht hujat Edhe ata mos me mujt me gjeth njeriun I cilë edhe kurash me halot më të liga Nuk ka vak me të avon pak mendem Me i tregur se filan gabimin e kebo Filan gabimin e kebo Për shkak ti si gabimi ki gabim ka ndon Edhe në këtë moment s'ka vak me të ashti Apo me të avonu ha mendem për 5 minuta të aj faktikisht kej gjanat dëmemi veç asaj që Allah u gjelën e gjelalu e ka prune dhe ka fjellë për njeri unë edhe dobinë ati veç ja për atë s'ka ko s'ka ko me falë gjumore se është u shëtit në rrug s'ka ko e tash me shka asht i zanë me kët pun që jemi këtun gjamina a i që ashtë mësliman me tash me kët pun dhut me qen i zanën asht me një qetëri zanën urna pra, dhjil diskutoh U nërë dhëtë diskutohet. Kjo po nga që për e bëjnë këtu, kjo nuk është për do po e për do jo. Ti taj rrugova, e ka ashtë shimësaci, e ka i bukoshi, e ka rëzëpë me i doni, e të meren qërë të klena, kejtë këto njerës të kësaj minore, të kësaj fehe, të ashtë në ketë moment me ketë pundu të me qënë zonë. Ashtë kërë realitet? Jo, së mundu të. A hanë koka këta që përësojmë? Jo, nuk e hanë koka. E ku jemi pra? Jo, nuk e mikorë sukceset. Trasha ke mikorë në ta. Mdo këtë se ka kjo. Ishte kemi mbaqinerie cila punoj me vite e me vite që të nga shëndron neve një gjallë, të marronë prej neve një gjallë, edhe të marronë prej neve një qikë, e cila në këto hale, në këto hale, në këto dite, në këto mërzia, në këto rëfona të mëkta që po kanonë, ki popull nga dora e tjerëve, e dhevë, e ma dhevë, tila në shtëpit, e dhvim, ka katëvejt e një qinë e dhqinë kilometra, me këto hare, e në shpinë njënit, e në shpinë qëtërit, në shpinë njënit e në shpinë qëtërit, edhe në hëndun i lakë dhe është i Zotit që, nga motivi i kësa i faë të gjimë dhe në ketë moment gjemë, të të të bajnë qonta me, me, me, me kilometra, në shpinë, me kilometra, Gja që nga për i lutëm Ja Allah u zëllë në gjelalu Ta shkru në fletën e sevapëve Tative që i kanar Në fletën e sevapëve këtive që i kanar Ndjen të Edhe mësë kësaj atmosfere Kaç të lig Edhe mësë kësaj njegull e kaç të madhe Të gjim dhe në gjem e qika të cilët Dalin me një maj Nga kika tonë zbashpo Në ketë halë Në ketë moment Me festu një maj në altara shahit, gjith, Apo me dalë më ramje të bori me shëtit me marë kaktëpëriqë, unë ju pësë prahë lezër të ndëruar i kuj ashtë ajnjimaj. Në halët e njimajt edhe dhimajt tash i kemi jo. Ja. Në tash a i kemi halët e lakseve të kush me një i buzëta. Në tash a i kemi halët e farmerkave të ngushta. Në tash a i kemi halët e majtave dhe të halonkave. Në tash a i kemi ditat e shtiklavave të putë më smidhisa. Në tash a i kemi halët e patrit e biskopit e të kapicitat. Natajë i kemi hallë me shkountë të tonë, edhe në shkollë për të mardhurit andena, në për kaficë të maznguës bejjet, pantolonë të maznguës të tona, tona. Na i dha hallën i jemi ty e tua. A dhe tashmë nuk ka sh kohë me kuftu se na kujindëm ja. A las kar m'i momenti, a do të, të profesor, ketë dhënë hoja të gjerë i profesor, a do të ketë dhënë mënsë që ka mundsi edhe të çfarëson, me na servu na për me kuftua. A dhe ç'i moment nëse na ka tregu se çka na ka dhëta. A ndështë ta më dhudhë neve që tërfen me nga prej e khala, që nga ta mërë me dhe se nga dhudhë me bërë di shka. Unë jam i parve dhishëm, se unë jam i maj pa dituri, unë jam maj pa shkolluari, nivelli jam i diturisë a është tejet, tejet, tejet i ullët. Më më kanë thonë njerëzit për jashta, kër i kanë pitë, këse së po bashkëpënëri me filanë hoxën, hoxë a lartë s'junë që i bajnë shankot kanë thonë, Ata ja ke milonë më shpinës, aja i smutë. A shi smutë në krijaj. Po e lusë Allahun, isha Allah, ati që e fashtash, ash nga smundja që e kam në kokë. Inshallah. Inshallah. Ndë është ta mundë dhe të më qenë. Në kokë, për po në zëj maras një harë. Në zëj maras një harë. Për po të gjëshjet të flak të atakoj njëri në pokullin tërë sa jenë aq e të mabajnë të ditur se në shka duhet me në ndorë në na më harru pak një kaqore bust me i li edhe në ngusht në vish edhe në kafish me hi shka duhet me në ndorë njeve një një një vërë s'kish mund të me kish afru një argument një gjithëm argument i kam pas me i thonu në bol se ki nuk ka gjithëm ki ka plot argument ki ka i plot a i vetëm gjithëm të afrujë A dhe tash është dita e koncertëve A dhe tash na përkanojmë dita të këngëve Na dhe tash përkanojmë të vdekurë ta O ju këngëtar Bolli me të vdekmit mo Bolli me të vdekmit mo O këngëtar Adem Jasharit i banet këngë të bukura patriotike Po qërtë në përmet këngës Adem Jasharit përpës për ishesin Musa rënë për shenësin këpëhuset ato për shenësin mobilet reklamen edhe reklamen barabar për e kryojnë adëm jashalin e zotria dhe më ovë oh, lau i dashur a për mëshit në për botike në formë reklamës ti ke blatë katëra zantarën familja po përse ti se nare një latë me gojë se onë së përvdes për reklama përse të fa dhe para se të disësh ndështë ta më se kishë kuptu kipotën se ti s'ke dhekë për reklamë në u këndu Ti ke vdekë për një qëtër sen E ju politikanët më së jëvloni Se unë se kam përzime politikë Se unë se jam politikanë Unë jam hoqë Ju më së prekni më një hara Gjese hoqëa pohinë kuse ka punën po Ju më së prekni se sjavë kemi si dritarët e politikës fare Asë që e kimin dërmen me i prek ato Eventualisht mujë mi e o pasru Nëse ju ka radhë një plurë Se nësë mire me politikë E ju e një jam kësit gjami e sa shpej Gjesej besimash O O njerë së ndëruar Në ardhim shumë mirë se ka halle Të cilë dënë faktore dhe dënë shkak që një njeri të qenësit e mbjullën Edhe situatat e sëtme Edhe ditat e sëtme Ne dhe dojnë me në i qenësit Kurs do të në i qenësit, athu? Kurs do të në i qenësit e ka në fjallën me kësin rrugën e kryusit tonë Gaboj njëri prej popullit tonë Mu do këse në shkup ndodhi Ashtu mu do këse në shkup ndodhi Në njëri që ishte i jarnë nga Kosora Dhe në familinë ati Një një dhëtë dhë dit në ejtë edhe zbëni bismillat Një hartu në vërbuk A e përzuni Ka po një gabim tërash a i që e përzuni ata A i që e përzuni të se zbaj ka e bismillat Ka po një gabim tërash Shkup ka ndodhë këngjari Fa shkup balo që të rëkun Ma se Para mariton, për nga marit tonë, njeni kishë për zonë një njëri, kështu, sa pështu i bismillah, se bismillah i rahman rahima shpina adhemi dhe të krena, sa shpim të nga marit? <të> sa unë sëmë, që që tha, sëmë, sa doa ju pra, me muet. Kështu i tha, që shnjen për e prishim. Allahu e qoj një me lajke, tha oti, pëse e largove këtë që tha bismillah? Tha e largove, tha, së po thot bismillah i rahman rahim si japë. I tha Allahu në përmet me lajës së ti njer Qështarë të vetë tha unë që pijapu uje, shije, toke, bereqete, kokra, oksigen, e hidrogen, e azote, nitrate, karbone, shka pijap, ka kejtë e ajap, kur shka thonë bismillah, thati kur për një avmë një are? Do të dini ju njerëzit e këtuhit, se në Shqiptaria është punu nga dora huaj një shekur, që njerëzit e dhe mësën bismillah i rahman i rahim, jo vetë mësën, po të juvenet që ditë ashë momentalishtë kërë kërkohet me thonë bismillah i rahman i rahim, On nuk samë sa ato njerë dhe gjanë 100% si sui, po në mërëndësit e ative dhe në mërëndësit e tena, edhe në, në rëndësit e tona, në kemi njërë si se dojmë Bismillah e Rahman Rahim. Kanë argumentu dhatë ato që se dojmë, kanë thonë muë, mëllë e kupit i kanë thonë, po e dojmë këta, banaj Shqip. Banaj të Shqip të dojmë në këta. Se si të dojmë Bismillah e Shqip, Shqiptarë përdojken ma mirë. Si të dojmë në modhin Shqip, Si tja bojmë qëtë duane bukës Shqipë, po hajken ma shumë, zare. A kështu shkojnë punëta? Po mirë mëllohu i dashër, o i dashër, o i respektuar. A që të ka me të sinja, e joni i të t t i fashkëra të mëfallëni. Se shpër cipëra më të i përbëm, Bismillahirrahmanirrahim, Shqipë që të të tri fjalë i ka. Përbëmë të i shqipëra partijë e prosperitetit demokratikë, Fjall, janshhip, du, to tre fjallë këto s'janë shqip, hajë banë në shqip t'i du, këto as njënja s'janë shqip. Po t'i elaborati, elaborati s'shqip, referati s'shqip, koncentrati s'shqip, burgija s'shqip, dalta s'shqip, shtrafi s'shqip, burma s'shqip, shtrafsigeri s'shqip, motori s'shqip, karburatori s'shqip, deprenziali s'shqip, kasnofori s'shqip, magnofori s'shqip, gazeta s'shqip, inekcioni s'shqip, aspirini s'shqip, garamitini s'shqip, Po pse ne kto tezekia asnj problem, po me namazin e ki nje problem? Po dohi shtreti do e e të, të dush. Masje! Masje, mas, mas, mas bosës je. Je mas gjëndor 1 milion kilometra. Je një ghum i batisur 1 milion kilometra në tokë. Masje, mas! mas... Po josofizmi ka për anë islamin sipapo. Nuk e ka për anë shik. E ka për anë ndrishe. Rojea nuk e ka për anë islamin prëngjiste ka për anë ndrishe. Hegele ka filozofi gjerman ka vdek me një berdë gjeldër në ta i shkruar emni Allah që shtu që shash levha para ti në gjami ka thornë para se ti del shpirti dhevma këta në gjikës dhevma këta në gjikës unësë më nësë më, më intereson të ja kemsun shkollë këtë shkolla jote së ta ka para qitë tje këta kjo është realitet për realit realitetetve a i ka dhek me emni në Allah në gjikës po nuk tha bitë e i bërëzitën të ja u dojtë Skaksi pun, ket bot për të menxurit, për të ndrapameturit kaksi pun, për të ndrapameturit kaksi pun. Derisa ardhi puna dhe do menduan se edhe ka rregull shipçi shtëpjet uji, ka rregull shipçi çish çish ha buka, ka rregull shipçi, a ka rregull shipçi për anthojta. Tash ditë edhe ket dëshmitë do mend menë mit, me thonë se po këto hëzavat e kanë drasa ishtran ship. Këtu tekrar bëhat gabimi qëtër Këtu tekrar bëhat gabimi qëtër Unë tash në kursim të lëngjot o flasë të Unë për i flasë popullit të në gjuhën e ati Se unë jam i gjuhës ati Allahun Kur'an ka thonë O ti hoxha që je shqiptar Nëse shqiptar dhe shqips ju flet Se kebam e Kur'an A dënja jetin? Wa ma arselna min rasulin Illa bilisani qëmëi Ska për nga marë ka thonë zotë që e kemi që E kemi që prej një kombit me i folat i kombit qëtëra që che. së të ndonë si po Musa mm. ju flat ben i Israelit i bërishë Isa ju flat ben i Israelit i bërishë të prej i i bërë dhe ashë Haruni ju flat njezë i bërishë të ai i bërë ashë Zekëria ju flat i bërishë të ai i bërë ashë Muhammed Mustafa ju flatë arabisht kësa aja arab ashtë edhe Allahu Gjelle Gjelalu Sjel Lijjin General Botnor për dheresat jet bota edhe thër ti o Muhammed je për gjithë popojt Ti je për gjithë pe... të turjive aq më pak as shumë se arabëve. Ti je i këtej njerëzve të cilët njerëz me vullnet kanë dashur me thonë la ilahe illa allah muhammedur rasulullah. Kur ti s'po ke problem me receptin shfarë gjua ashtë një harë, vesh për t'intereson më u shëru, atë ban i la që i hajra, atë ban që ajo për t'intereson, atë a ka djetë doktori, atë a ka djetë që ajo për t'intereson, po asni hajt për sot doktorit ti, shka haki këtu? Kja ha, paracetamol, shka i ven kjo shqip? E paracetamol i ven shqip dar të urke. Qështu i ven shqip, ro? I ven shqip dar bëllitë i ven, urdo? No? Paracetamol i venë shqip shërim I laqë me të cilin ti në shala shërosh Qështu i venë shqip? Paracetamol i venë shqip i laqë I cilin është përbal me së mundjën që i ke Qështu i venë shqip? Ata paska gjetë doktori, mirë pra Neve së në intereson Neve në duhet me të interesu tje E kam gjetun E kam gjetë ku jeti i së muar Ata kam gjetun tje së mundjën Edhe ata kam afru i laqën Kjo duhet me të interesu Ta shte unë ti kam gjetë së Ti kam qësë mundjët. Njeni prej njerëz dhe tërën këtu, e kam bjërë shtëpjen e re. Jo këtu, këtu. Këtu me këtë modhe këtu. E kam bjërë shtëpjen e re. Se me ishti njerëzit dhe atësaktu, me ishti njerëzit të ardhën atë me hale, a i thotë, kam një me një vend dikund, ja këshin prisht të kenat. Edhe ta është i dunjoja, kejt dunjoja komplet me kejt elementet para ta është e mëve 8 me 8 ka që është e mëve a i që e ka për dë njën 8 me 8 cm aja është i joni ja? aja është i huj aja është i huj kur të më prishin banjon më prishin tushin më prishin derën kur të më pojnë këta min dhje kam maru a i kështu i logikon gjonat këja më rapa ki që jam e milion kilometra më rapat u njësë. A i qika orë, me halë e këtumë renda, edhe ka harrua dhe qika dhe a i gjallu për shka kanë orë, edhe dalën me pesu një mojë në Livarë. Edhe shindjerë gjindalë me pesu në Livarë. Mas janë, edhe duhet këmë kujdes ato, se të ashtë i atmosferë të të tële mea kemi ndërtu, unë një 25 vite, edhe qërë paraneve, edhe në atmo, at atmosferë e kemi ndërmanë me rujtë. Atë at atmosferë e kemi nd edhe për pasoja që i redhin nëse ato gjeme vazhdojnë ato për fushate, ato pasoja që i redhin, na për ato pasoja nuk për gjigjemi fare. A ka? Dhe të ketë pasoja. Dhe të ketë pasoja gjemë të adhim kejtë, mësafirve. Dhe të ketë pasoja nëse vazhdojnë këtu. Në në për pasoja nuk për gjigjemi, na për gjigjemi, eh, kemi thërën të allahu të toa se kemi farënë, dhe të më farat për gjigjemi. Na atmosferën tërën e kemi ndër Se qika të tona, qika jeme dhe katunari temë zgudzon në medal, nëse nuk janë njërë vitin formub, ato zgudzon në medal qika jeme me gjelë në ujme herë. Zgudzon, s'kjo zgudzon në mdojit. Asë as më ramja, asë as as më nxezë, asë më drekë, asë para drekë, asë në qitretë, asë më kombë, asë më kerë, asë më taksi, asë telefonë, zgudzon. Zgudzon asë njërë. Ketë atmosferë dhe darujtë, etashtë të gjëgjoni mirë të ndëruar të gjithë që jeni në gjami. Të vetë di ishëm salë, në salësien më të salë të vetë diës, jemi se qërë, thëjnë, ishin këto fanatikës. Pra, na me balë qërë, thëjnë, këtë fanatizm që i kemi, do të arrujnë dërinë s'kej. Edhe na, nëse kështu është fanatizmi, jemi kërënarë që i posedojnë. Edhe mu përkëta e thëjnë i balë hapun, na, nuk bëmi politikanë. Lajtë, lazikë, qërë, përëqojnë qësë muje, jo? Na do ta ruajm atmosferën. Edhe kemi dëshien me na ndihmu, sepse nuk jemi në atmosferën allaut, për e Allahut, para te jemi ktu si çemi. Pse nuk jemi? Nuk para te jemi ktu si çemi. Edhe ket jemi dladishëm se nuk e pranon njerëzit, certatojnë ato ja. Natyrshmëri, thonë. Natyrshmëria, na. Pse, sa, natyra. Për këta jemi në këtë dhunjo, jo na jemi në këtë botë për çfarë them? Na jemi në këtë botë për me njoh krijuzin ton. Në jemi në këtë botë me njotë të nga marin tonë. Në jemi në këtë botë me njotë than tonë. Në jemi në këtë botë me njotë kombin tonë. A që ki kombionë që shtu kisa është kombionë? Që ki kombionë që shtu që shanë momentalishtë kisa i joni? Në duhet shumë shpejt të androjnë dhe të vetën e të da, dalim prej dhe të vetës e të him dhe të vetën sa ma shpejtë. Në këtë punur gjendu të pojmë të ndëruar të dalmi nga dhe që të ma shpejtë, e kanë fjalën pra se kjo do një komendë, për mësë me, me dalë për jam një me vetë njënë, i shka kebe me dalë për vetë vetë, nësë me hinë vetë vetë? Me dalë prej vetë veti u tonë, të njërosur nga njërat e huaja, me dalë nga nuansat të cilët na i kanë dhonë njërzit e jashtë mëneve, kanë shëndru me, prej neve një populli cili e ka haru Allahi në vetë, i shprizën të mirët e ati, edhe aji popol Allah ungelle, ungelle, unge legjelat edhe vlerat e fes islame i kalan ma shpine këto janë pra nuansat që na i kanë zonë qire du të dalim për i saj këtajnë këpështin to në original tim dhe dhe dhe të në prap e atje shka bërë në prap atje që i ka thot kështu babo, atë shkoj? baba thot jo, ajo mos të të të lejara shkoj? atje gjali i thot babës, babo sot kam pun që të tëtë edhe shpjegon punën e vetë, jo vetëm kam punë Po shpjegoj punërat, kam punë me katërt certifikat për katërt për katërt. Edhe thot baba, sa orë ke më shku? Ai thot kam më shkuar 9. Kur kthesh? Ai thot kam kthiura 11. 1 minutë 11 himrënda në borë. Domethën baba e din se më shpunë tkthej me për shtëpi, se 1 minutë 11 gjali ka hinë në borë. Atje është kështu as. Na këtu duhet t'kthehemi më do të mos. Këtu duhet t'kthehemi më do të mos, se këto janë vlerat, se këto vlera ndërtojnë një popull. Qerte, qerte komentoi në katandrishe. Qerte komentoi, por kur dushko, kur dush, dush eja. Ai ai rritun. Po. E po i rritun i shkaqat nevojën e vet. Ai modin, çu thoin qerrat. Ai modin, ai ai mall, ai saji mall ai, tat 18 vjet i ka. Në nam Islam i kemi 18 vjet të fëmijëve në Islam. Për yatimat ka thonë ja, ja pasunin kur di bën 25 vjet. 55 vetë mu i më bisedu të alena diçka, ama tatë 90 vetë të ne janë të njive. O ju vlazni, o ju të ri vendas edhe që jeni mësafir, o ju mësafir që ju dojmë me juve shumë ma shumë se gjemë të tonë, edhe me zemër ju dojmë shumë ma shumë se gjemë të tonë, me zemër, nuk është fantazi, nuk, nuk, nuk gëronë gjoshka, nuk është original, s'ka artificialitet e fare, kej që ka ta themi, Këta është e programume me numëra. Këta është me, me numëra e programume. Ne ju dojmë ju e më shumë të vetë vetën me, me programë, me numër. Jo, jo, jo fantasi, jo dëshirë, jo apetit personal. Kemi dëshirën e ma dhe shumë, që këtë dita që po i kaloni të ne, talini vetën gjanë. Kjo e dëshirë ajo, talini vetën gjanë. Mështë një kok ullën, ju thash javën e kalume dhe. Mështë një kok ullën, se ju nuk jenin këtumë. Ju nuk jeni në Selanik. Ju ju ju nuk jeni në Afin. Ju nuk jeni pra në Sofi. Ju nuk jeni në Sofi. Ju keni ardhur prej Slopčanit, në Slopčan. Ju keni ardhur prej Prizhinin. Ju keni ardhur prej Podieve. Ju keni ardhur, fshatrat e juve janë një një në hallë fshatit këtu. Ju fshatrat e juve janë një një në hallë fshatrave tona këtu. Ju jeni thrapu shtëpinë juve. Po kemi dëshirë që t'jemi të ndihmuar dhe bashkëpunimin me vetëti. Ate që në ka humë të zbashku të kthejt Ato vlera që i kemi zbashku të i rujmë Jemi të ndërësuar Ate që në ka humë të kthejt Ate që i kemi zbashku të rujmë Pa një të huja të i hekim Venda si Duëm të që i lindorën Ato pa e bojnë Ta që i lindorën Ta që i lindorën e o dherën Se zban në ndrysh e fare Zban në ndrysh e fare Ata që i kanarë ata që janë dehmojë një mbrojtje në ambientet ose atmosferat ton. Edhe tregojmë vetën ta pranojmë emi mrapa, edhe të fillojmë me het, ta pranojmë emi mrapa asnjëherë. Po të rishmendan ashkec, të fillojmë me het. Qert popull i nkaliskut larg të dashur ata janë muslimanë. Ata se kanë këptuar naçi e kemi. Ata me parimin te ksojta e kanë h, pak e tër. Me parimin te ksojta e kanë h, pak e tër. Na këçtë ato më, ne këpësim t'morë kemi parimët e këtijë, po se dojmë, na me të më largë, tu me nduë se na jemi e na asë jemi, na asë jemi se na kemi dalë prej parimëve. Kemi dalë jashtë të parimëve. Na kemi njësë më u falë, po ka prapa, shpinën qabës që ja kemi këti. Na duhet falë mi ka qabëja me bahu. Na duhet falë mi ka shkenta. Na, në në të kuptimit ashtë në mozë, në të kuptoni drejt, kuptom në drejt. Duhet falë mi ka shkenta. Kibla, shkenta ashtë kib këblja e të ngriturit një popullit ashtë dituria këblja në mozit ashtë qabja këblja e, e lutje në ashtë qëli im... këtajnë durët ka qabja kur të lutemi këtajnë durët përpet për, për shkak se këblja do ashtë përpeta styrën për falmi e thajnë ka qabja për me ngritë si popull për pjetë për me pa qërtë se na jemi na duhet me dit këblja e zhvillimit ashtë dituria zëmot nuk ka qëtë e këblja Ska që tërë qëbële, pra mësë prit një asë njarë me qëtë ngritur të pa ditur, se kjo s'ka mendurë, kjo s'ka mendurë, më mësë prit një asë njarë me qëtë ngritur i pa ditur, se kjo s'ka mendurë asë njarë, po diturie ndush ta islamizëjshë sa ma shpejt, se për ta me, me islamizimin e dituries që ke, ato i hapën dirë të hapëra që tashë si ke. I hapën çera bir, islamizojat çdin, banenë, e, e kam fjalën, atë që e din banen emrin e Allahut. Adhiturish përdoren emrin e Allahut. Mos temayon, ju ndoshta nuk mendoni se harruat atë menjëtor. Temayon është kopraciosti, nëse je i ditur, dhe procedon një dituri, edhe në moment nuk e ke hedh atë në tavolinë për ta shfrytzuar, ai momenti ti je bakhil, ti je koprac, e je më i rrezikshmi. Je më i rrezikshmi, je më i dëmshëm për momentin, je më i dëmshëm ja te jep edin lu fa yak kur duot rasulullah sa me nje hadith sallallahu alejhi wasallam men taalla ma ilman thumma katme men katma ilma kush din nituri e ndyllata e ndyllata nuk na ja nuk na ja edin diçka pas po fol s'po na ja di ni sam son te shprejoj se e ka mbyll ka thon uljima yawm alqiyama bilijam min nar bilijam min nar a i ditë në kiametit ati në gjahendem i vejat një frejë prejzjarë në gjahendemit a i që dinë di shka dhe embyllë së nga tregonë dinë për dobit e këti momenti di shka posë e do në në së përqet në shash ditë logikimit i vejat një frejë prejzjarë në gjahendemit në gjahendem është a i enani enani a rapizë dhe me thonë e vëjistë dhe kjo s'ka shqip është e vëjistë është e rëzikë shumë për ne Kusha është që tërkush e rëzrikshëm? Aj që dinë dhishka, edhe jajep ati i qetrit me pas dobijin aj. A shë rëzrikshëm në mënyrën e vetë. Kitash nuk ka dëkhil, a shko pratë, nuk, nuk a shko pratë, a shkë dorëdhonët. Po e jep atje ku banë damë, atje ku zduot me vodë, e në kja është i dobijin, i damë shëmpratë. E vetë diturien e vetë në shërbimin e qetrit. E vetë diturien e vetë në shërbimin e ati i shka djali këti shazdam prej diturisë babës edhe ma ligë, edhe ma keq gjanat duhet dhe e në shërbim idhashur gjanat duhet dhe e në shërbim ne e mimësume ngu hadisën e përndamali të hajithin e Allahu Gjellegjerari dush dus me qeni mirë dush me qeni mirë se i keq ashtë keq dush më koni mirë se më boi mirë ashtë mirë kështu në ketë formë i mësu babës e nëles dush më i bonderë se babën e ki babë A nënë do të thëj botë e gjithësemen e nënën e kinoll, edhe mi botë e gjithësemen e nënën e nxjerr natymos mi bon gjë nënë, me kët mulinim i msulaz vazhën në uru, për jalarne, gjonë, qetra, qetra, qetra. Hjalar, të xallar me tash bile shumë xhala për u vi njerëz në park si to lvit me bogë, hoca pa me hoca pa ma larg diçka, përpara që xhallar çetra kanë kalëshën. Shtash kafëshë xhallar përpara çet. Xhallar të ishin përpara çka çka po thojmë na, ka thonë ta gameri joni dash, sallallahu alejhi wasallam, men kana lahu dhahrun falyu'id bihi ala man la dhahr la a i qi ka shpin në tjavërën shpinën ati që s'ka shpinë kështu sa i dashuri sallallahu aleyhu sallam kja është sistem kja din kja islam fa a i qi ka shpin në tjavën shpinën ati që s'ka shpinë ose e ka hum shpinën fa men kene lehu jedun fa li odbihi ala mella jedana a i qi ka dor fa le tjavëzgat dorën ati që s'ka dor fa men kene lehu fa dhle zatin fëllja udhbihi ala mellazadana fë a i qi ka dirhëm a i qi ka dinor që afron dinorin e vetë ati që s'ka kështu pa Rasullullah a i qi ka dinor që afron dinorin e vetë ati që s'ka dinor se nga zguzëm zguzëm me hum vlawihim për dinor a dinorit e unë ke zguzëm me dhe me nëndon zguzëm me hum vlawihim për dinor që s'ka a dinari 4 të unë dinari e me ka në finalin kjo s'gudzon në me me në ndonë zë dashër sa Rasullallë a i qika shpin që afron shpin në ati që s'ka shpin a i qika kra që afron kraj në ati që s'ka kra a i qika dinar që afron dinar në ati që s'ka dinar që ashtë sistem pra nukash që sëto mara nukash qëto, mara ti si t'kishë ti, japë ati që s'ka baraj këto pun nuk janë qëto Këto pu janë institut. Këto pu janë shumë matmojën se saj kemi marëna. Këto janë shumë ma serioze se saj kemi dhonëna majen e seri seriositetit. Këto janë shumë edhe ma serioze. Law i dashër. Unë kam shumë shka me thonë. Unë realitet preja saj që i kam pregatit me thonë, ku të gjo nuk thash? Prej saj që i folëm dëritash prej këti konceptit tim, që unë ta koncepta së një hasë dalë këtu, që që nëse mundi me vërrujnë për i largë se tu janë disa rashtë unësot s'pjeguva rashtin e parë edhe atë gjemë ata për e përse rashtin par bon e parë ati rashtit parë i bona një komend që më deshë dëritashme fjale që s'pjeguva të rashtët qërë kanë matë o ju të dashur si që jesin sejtë cilën gjumoh shka ku ashtë ajse në materiali jonë ashtë i pashtarëshëm se ndi jonë i islami, jo jemi i islamit ashtë i pashtarëshëm ashtë sistem hejnor i pak u fi ashtë oqehan pa drejk det në thardvin gjami këtu jemi ati ku jemi fa ajon ashtë ati ku ashtë ajo qina kanë gja neve dhe një harpa o thamë duke e mbjull dërtin, jo dërtin tëmë jo dërtin, dërtin se dërt nuk pa i thamë së përgëzaj me i thonë se spodime po, po pa i thamë dërt oj dashur ajo qina ndodhi neve kur gjoqët asem nuk ka shpërverë se ne me një luginë e islami jon i madhë me një lugin që tërë. E na për e shohë me ata për i kundrej. Qa jo a gjithë fea jonë, a qa gjithë. A qa gjithë te fea jonë duhet jemi na. Qa gjithë te besimi jonë duhet jemi na. Vlazrit e ton duhet të banoj në në poshtë. Atëherë jemi në luginën me islamin me një venë. Kërë që a jatë mi shpinë në ati që s'ka shpinë, në moment jemi na me islamin tonë me një luginë. Kër t'ja jatë mi krahë, unë ati që s'ka krahë, krah. jemi me islamin tonë me një luginë. Kër t'ja jatë mi dirhamin tonë, ati që dirhamet ju kanë marë nudhe, jemi me islamin tonë me një luginë. Ja vlam dherën hapën qerve, në të flasim për vlerat qera. Këto e vlerat tonë, Allah unë gjelalu e lusim, që ne vetë në ndihman të zbresim në luginën e islamin tonë së basën. Ne dhe inshallah në ndihmon Allahu gjëllë gjëleluhu që ne Njerion ton të informojm Objektivisht Edhe të njëftojmë me islamin e dhe të original Pa i bërë qepa ti Edhe atë herë kër i konvenon Edhe atë herë kër si konvenon Duhët e vërtet ati thruod njeri të ton Se shumë koka ka përsi Njerion alimu Alimu me ajetë dhe me hadis Alimu për koke E kemi obligim me dëpërtu të rëte zemë Ratim rënda Me i sanë se gabim e ke. kejë Gë bëmë e ke O ti njëri jonë gë bëmë e ke O dhë lau i dashur Kjo që ka pëndodhe Kjo që ka pëndodhe ashe huja E jonja ashtë drise E jonja ashtë shpinën temë Shpina jema ashe jotja E jonja ashtë dora jema ashe jotja E jonja ashtë dirhemi jema ashe jotji Lillahi l-fatiha